Verkostovapauteen on podcast, joka käsittelee elannon ansaitsemista toteuttamalla itseään ja intohimoa taloudellisesti kannattavalla tavalla internetiä hyödyntäen. Podcastissa haastatellaan eri tekijöitä paikkariippumattoman yrittämisen ja internetmarkkinoinnin ympäriltä ajankohtaiset asiat mielessä pitäen. Kuuntelemalla Verkostovapauteen podcastia myös sinun on mahdollista päästä alkuun oman internetbisneksen luomisessa seuraamalla yhtä tai useampaa neljästä elannon mahdollistavasta polusta. Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Tervetuloa jälleen kuuntelemaan yhtä mielenkiintoista paikkariippumattoman yrittäjän tarinaa Verkostovapauteen podcastin seuraan. Tässä jaksossa keskustelen yhdessä Lontossa tukikohtansa pitävän reilun parikymppisen matkablokkaajan Otto Liljan kanssa. Oton maailmanmatkaaminen alkoi alun perin 10 kuukauden Australian visiitillä vuonna 2013. Tästä käynnistynyt ketjureaktio on poikinut vierailut jo yli 60 maassa. Maailmankansalaisena itseään pitävä Otto opiskelee yrittäjyyden ja bokkaamisen ohella digitaalista mediaa ja viestintää yliopistossa. Mitä muuta Oton paikkariippumattomaan elämäntyyliin sekä oman tiensä ja itsensä etsimisen kuuluukaan, saat sen selville kuuntelemalla tämän jakson. Morjesta Otto ja tervetuloa verkosta Vapauteen podcastin haastatteluun. Mukavaa, että tervetuloa. saatiin haastattelu onnistumaan. Yes, mahtavaa. Kiitos kun kutsut mukaan. Ei mitään, ilo on täysin mun puolellani. Eli tota, kuuntelijoille sen verran taustalta tässä alkuun, että poikkeuksellisesti tehdään haastattelu näin viikonloppuna, eli sunnuntaina. Otolla on aika kiireistä kalenteria tässä ollut viime aikana ja hän varmasti, varmasti avaa tota hiukan enemmän tässä haastattelun yhteydessä, että minkälainen niin kun, tilanne hänellä on ja mitä kaikkea hänen elämään kuuluu, niin tota, kerrotko Otto tähän alkuun verkosta Vapauteen podcastin kuuntelijoille, että kuka sä oot, mitä teet ja missä päin maailmaa oot tällä hetkellä? Right. All Joo. nimeni on Otto Lilja, 24 vuotta. Mä asun tosiaankin tällä hetkellä Lontoossa. on asunut täällä nyt vielä kolme vuotta itse asiassa. Asun Stoke Nyhden kaupungin osassa parterin kanssa. Ja tosiaankin työskentelen digitaalisen markkinoinnin alalla sekä sosiaalisen median parissa. Sosiaalisen työ on digitaalinen yrityksessä Lontoossa online marketing executorina. Ja tota noin, siinä rinnalla myös pyöritän omaa sosiaalisen median konsultointiin yritystä. Sekä kirjoitan myös matkablogia. tota Ja opiskelen myös tällä hetkellä yliopistossa täällä Lontoossa Westminsterin universityssä digitaalista mediaa ja viestintää. Eli joo, on aika tämmöistä hektistä. Kyllä. Hektis siinä oli tosi kyllä kyllä. paljon kaiken näköistä. Tota, Miten tota, ihan niinku, tota, verkosto teemaan hyvin olennaisena osana kuuluu on työskentely netin avulla, niin näistä kaikista päätellen niin se varmaan hyvin vahvasti toteutuu niin kuin sun osalla. Joo, no periaatteessa pystyn työskentelemään siis etänä. Kaikki tai kaikki työt mahdollistaa sen, että voin työskennellä lähteä käsiinä myös oman työpaikan vahvistaa. Mm. Tuota, noin, edessä ottaa sitä, että tuota, noin, ei ole niinkään väliä, että missä mä fyysisesti olen sillä hetkellä. Mä oon tosiaankin työskennellyt itse kolme vuotta aika pitkälti pelkästään läppeliltä käsin. Ja nyt mulla on pitkästä se tilanne, että mä oon itse asiassa niin päivätyössä Oli hyvä tarjostus se vähän aikaa sitten ja päädyin, päädyin auttavan yrityksen työskentelyyn. Mutta se myös duuni itse on mahdollista sen, että mä voin perteessä tehdä etäpäiviä tai niin toimista on ympäri maailmaa. Kyllä. Niin. Miltä, tuota, miltä tämmöisen pidemmän niin paikkariippumattoman ja tavallaan oman itsensä herrana olemisen jälkeen, niin, niin sopeutuuko sitä hyvin sinne niin toimistoelämään? No siis periaatteessa mä en olisi tätä paikkaa ottanut tai lähtenyt tähän mikäli jotain, noin, ää, ei se ei mahdollistaisi mulle tätä vapautta, mikä tällä hetkellä on. Ja tutanne, mulla vahvasti tutanne, oppiminen ja on tässä kohtaa yksi motivaatio, kietävän tekee tässä duunissa, niin, niin joo, kyllä onhan se aika aikunutta niinku time management ways, se on aika haastavaa, että miten saa peritässä ajan. toimimaan ja miten pystyy kaiken tekemään, mutta joo, tosi jää sisällä. Ei Kyllä. mitään, se on suorpa Okei, okay. nyt kun mainitsit time managementi, eli suomeksi härmäläiset täntämisen ajanhallinnan, niin onks, onko <tos> <tos> jotain jippoja siihen löytynyt nyt tässä, kun on tosi monta rautaa tulessa? No siis joo, se on aina yksi <tos> se on ehkä suurin joo, haaste, mitä kippa se on löytynyt niin tota noin, Joo, mä kyllä koen, että ihan perus niin kalenteen pitäminen, su suunnitteleminen ylipäätään, niin että suunnittelee asiat etukäteen ja suunnittelee oman duuninsa etukäteen, mä koen, että se on ehkä suurin niin kun, ä, tekijä, mikä niin kun, helpottaa sitä, että saa kaiken tehtyä. Totta kai nyt on vielä se, että mä vielä opiskelen tällä hetkellä, niin, niin tota noin, se tuonne siihen se, se oma pieni mausteensa, mutta tota noin, joo, ihan siis kyllä, lähtekö suunnittelu, mä teet suunnittelunsa asia. Kyllä, kyllä joo ja se, se, niin kuin nimenomaan sen avulla pääsee tosi pitkälle joo, että et varmaan niin kuin, viikko kerrallaan, ehkä jopa päivä kerrallaan, meneekö ihan tunti kerrallaan suunnitelluksi? Joo, kyllä se menee myös päivä -kerralla rytmillä, se on aika se juttu, että totta kai se, että kun on päivätyö, missä työskentelee, niin se on aika selkeää viime kädessä, että mitkä on työajat, on projektit, totta kai se, kun pyrkätään omaa yritystä, niin se on aina vähän haastavaa, koska siinä ei koskaan oikein tiedä, mitä tulee vastaan. Kyllä. Kyllä, uusia projekteja tai asiakkailta saattaa asiat muuttua, niin, niin. siinä vähän joustavampi. Kyllä. Voidaan palata tota, näihin yrittäjyyskuvioihin hetken päästä vähän tarkemmin, mutta tota, alun perin, kun, niin kun sua tähän podcastin haastateltavaksi pyysin ja, ja suhun törmäsin netissä, niin oli tällaisen blogin kuin otto.lilja.fi kautta, ja tota, ilmeisesti olet tota, kierreillut maailmaa jonkin verran, löysin tällaisen maalumun kuin 60, että olisi vielä ollut 60 Joo. eri maassa, niin, tota, Haluaisitko vähän kertoa, kyllä, että kyllä. miten sä alunperin niin lähdit reissailun tielle ja, ja lähdit sitten blokkaamaan myös siitä samalla? Joo. No tosiaan, oikein että mä asuttiin siinä kohtaa Australiassa. Mä menin viettämään välivuotta sinne Working Holiday-viisumilla. Ja tosiaankin sitten vuoden aussessa ollen jälkeen mä olin suunnittelemaan reissua kaakkois aasian itse asiassa. sinne. Ja tota noin. Siinä kohtaa itseasiassa blogi tota alkoi, eli mä ajattelin, miten mä pystyisin pitämään perhettä ajan tasalla, miten mä pystyisin ikustamaan kaikki ne hetket ja kokemukset, mitä siellä tulee kokemaan siellä matkan varrella, niin, niin siinä kohtaa mä ajattelin, okei, okay, niin blogi on ehkä aika mainejuutta, blogi on tosiaan mun mielessä myös aikaisemmin. Ja, tota noin, siinä kohtaa, että myös partneri on valokuvaaja, ja me oltiin yhdessä reissamassa, niin saatiin hyvin yhdistetty siinä se, että partneritetaan valokuvat, ja mä itse sitten tota noin, ää, tuotan tekstin sinne blogiin. Ja joo, se alkoi tosiaankin siitä, ja ehkä noin kuusi kuukautta blogin aloittamisen jälkeen, kun mä Suomeen, niin mä sain kaupallistettua sitä, ja siitä sattu se on ollut aika mukana, että kuulee että teistä sitä, niin kun Suomessa on jonkun verran ammattilaisia, ja itse kuulee siihen, kastike, että kastiin, ketä myös sapautkaa siitä. Kyllä. Kyllä. Miten sitten, tota, oliko tämä blokkaaminen tavallaan tämmöinen ensimmäinen niin kuin väylä tavallaan näihin paikkariippumattomiin niin kuin elannon tai tulojen ansaitsemiseen, vai, vai oliko silloin jo yrittäjyyttä, digiyrittäjyyttä mukana? No mä tein siitä kohtaa, kun blogi, niin tuli sitä kautta projekteja mukaan. Tuota noin. Tuli sosiaalisen median managerointia, osa yrityksistä saattaa monet yhteistä kumppaneista kysymys, jossa on mahdollisuus tuottaa vaikka konsultointia sosiaalisen mediaan. Ja tuota, no, sen lisäksi myös sisällöntuotantoa erinäisillä yrityksillä, niin, niin joo, se autui siitä pikkuhiljaa, mutta ehkä nyt vaikka vuoden vuosi sitten alkoi niin, vahvistumaan voimakkaammin se identiteetti. Tai periaatteessa se niin, paikkariippumatton yrittäjyys. Eli, niin, kuin, enemmän asioita mukaan pitää tarjoamaan tarjoamaan yrityksillä ja sitä kautta Kyllä. kehittymään. Miten sitten tota, 60 maata on tullut kierrettyä, niin tota, millaisella vauhdilla näitä maita nyt tässä olet kierrellyt ja, ja miten ylipäätään päädyit Lontoon sen, että et menitkö sinne koulun takia vai, vai onko sieltä sitten helppo niin kuin järjestellä näitä reissuja vai, vai millainen tilanne sulla niin kuin ylipäätään oli sen Lontoon muuttamisen suhteen? No, Lontoisen muutto on sitä kautta, että me tultiin sieltä kaikkansa <kauksessaan> asiasta, tultiin takaisin Suomeen, Helsinkiin, ihan vain sen takia tautin kokemaan se, että tämä ei ehkä ole enää meidän paikka asua. otin tosiaan kahdeksan kuukautta siellä ja tota noin, ei vaan tultu oikein kodilta siinä kohtaa, ei jotenkin ei ehkä toiminut siihen ympäristöön enää. Ja ehkä lähdökohtaisesti, puhutaan Lontoasta, niin Lonto on ehkä ollut aina monesti sellainen paikka, missä mä olen halunnut asua. Mä kävin ensimmä kerran täällä. Olisi ollut. 9 vuotta ja minun tuli heti sellainen fiilis, että okei, okay, tämä on mesta, niin kohtaa muuttaa, ja tota noin, joo, sitten oltiin siellä Helsingissä, ja oli semmoinen, okei, okay, et täällä ei oikein hommat nyt toimi, ja sitten mietittiin partnerin kanssa, että okei, okay, nyt pitäisi kyllä lähteä, ja sitten tosiaankin Lontoa tuntui siinä kohtaa hyvältä vaihtoehdolta, ja joo, no, periaatteessa mun partnerin oli siinä, hän työpaikka täällä olemassa siinä kohtaa jo, öö, muutitin tänne, ja minä itse myös, oli mielessä, että mä alkaa opiskelemaan ja jotenkin Suomessa opiskelijalle ei myöskään tuntunut mitenkään kovinkaan houkuttelevat ajatukselta itsellä. Ja taas Lonto on tunnettu tai noin, mahtavana niin kuin, yliopistokaupunkina, missä on paljon kansalaisia opiskelijoita, paljon mahdollisuuksia. Niin, niin joo, sitä kautta kyllä päätettiin. Kyllä. Kuulostaa tosi hyvältä. Ja, tota, haluaisitko sä ehkä vähän jakaa nyt, oletko muuten kuin pitkään asunut Lontossa nyt? No nyt Lontossa on tällä hetkellä pian kolme vuotta. Tai kolme vuotta. Joo. Yksi on tulee kolme Joo, Jaa. Eli siinä varmasti, vaikka on megalomaaninen kaupunki kyseessä, ihan, ihan maailman suurimpia kaupunkeja, niin varmaan oppii pikkuhiljaa tietämättä, että se kaupunki sisältää, niin, niin olisiko olla muutama vinkki jakaa meidän kuuntelijoille siitä, että mitä siellä Lontoossa ehkä kannattaisi tehdä ja, ja millaista Lontoossa on ylipäätään niin kuin asua? Siis Lontoossa asuminen on maailman parasta. Mä ite rakastan tämän kaupunki ihan yli kaiken. Mm, no en kyllä joo, mä veikkaan, että tämä on paikka, missä mä haluan myös asua varmasti todennäköisesti, tai ainakin pitää tutikohtaa varmasti, ehkä ikuisesti, koska joo, tää, Lontohan on se, että tämä on niin valtava paikka, tämä on niin monikulttuurinen, tätä, tässä on koko perinteisessä maailma yhdistyy täällä, perinteisessä alueen, missä minä itse tällä hetkellä asun Stoke Newingtonissa, Pohjois-Lontoossa, niin tässä yhdistyy siis ortodoksi alue turkkilainen alue, karibialainen alue, sekä hyvin niin perus myös brittiläinen alue, eli siis Lontohan on supermonikulttuurinen, mikä tekee tämän kaupungin itsessään. Mm. Lontoon myös se, että monet pitävät Lontoa tosi kalliina kaupungina, tai on ajatus, että Lonto on tosi kalliissa, mikä taas ei pidä paikkaansa, ainakaan omasta mielestäni. Eli mikäli lähtee vain pois Zone 1, eli noiden turistikohteiden ympäriltä, niin Lonto on itse asiassa todella hyvän hintasta. Se mikä Lontoossa maksaa on vuokrat ja julkinen liikenne, mutta esimerkiksi safkaaminen, ruoka ylipäätään, shoppailut, palvelut, monet ovat tosi edullisia. Mm, tota noin, pelkästään aluepaketit ovat, missä itse tällä hetkellä asun niin niitä on ihan mega paljon ravintoloita ja niin huippuruokasataan saada hyvin yhdeksän puntaa, ateriaa, eli mitä se on euroissa, vähän reilu kymmenen euroa. Kymmenet, reilu kymmenen euroa joo. Tää on superhyvä, niin kun, saa niin kun value for money mun mielestä tosi hyvin. Öm, mitäs muuta? No siis Lontoon ei ole tämmöistä lukuisista ikään pikku, kaupungeista. Mikäli vaan ottaa tuben alle tai bussin alle ja menee uuteen kaupungin osaan, niin siellä saattaa löytyä jotain ihan tosi paljon jotain ihan uutta poikkeuksellista. Eli mitä enemmän vaan kulkee täällä, mitä enemmän menee eri alueille, sitä enemmän myös näkee löytää. Eli ehdottomasti mikäli tulee turistina Lontooseen, niin mun vinkki on se, että ei jää sinne. on ykköselle ei jää noin Temsin rannalle tai noin turistikahteiden ympärille, vaan nimenomaan lähtee kliikkumaan, lähtee kulkemaan, kokemaan tätä kaupunkia. Hyppää vaan bussiin ja katsominen päätyy. Kyllä. Ehtiikö sen tekemään, kun yleisesti ottaen ihmisillä on tällainen ehkä pidennetty viikonloppu, niin kuin aikaa on tossa, että varsinkin jos työtä tehdään Suomessa, Suomessa niin tota, kerkeekö siinä viikonlopun aikana päästä sieltä on ykköseltä, eli sieltä ytimestä sitten niin kuin, eh tekemään muutenkin? Ehdottomasti, ehdottomasti, vaan tube tuota, pääsee tosi käytävästi kulkemaan. Totta no, kai, jos tulee tänne, niin ehkä bussi on ehkä hitaan kulkuun, mitä käyttää toisaalta siinä näkee ehkä eniten, mutta tube tuota, tuben alle, niin kyllähän siinä nopeasti pääsee liikkumaan. Minusta esimerkiksi mahtava paikka on tai alueena on ihan mahtava. Täällä on tosi paljon nähtävää koettavaa. Islington mm, on toinen, mä, no mä asun itse asun tällä alueella, niin sen takia tykkään tosi paljon. Mä itse vahvasti asun Pohjois-Lontoossa. Ja Lontoossa on ehkä se myös, että mikäli asuu tietyllä alueella tai tietyllä tätä. Thamesit-Jokea, te, niin monesti aika sitten niin kuin vahvasti elämässä alueella. Mä itse, etelä on tosi tuntematonta oikeastaan. Siellä on, mutta siellä on myös makeita alueita, missä käynyt, Brixton on supermonikulttuurinen, tosi etinen alue, missä on ihan mieleteltä Se on yksi paikka, missä pääsee tosi kätevästi ihan Oxford Circuselta. Tubella. Ja, niin joo, kyllä, tosi, ehdottomasti, kyllä koen, että vaikka olisi vähänkin aikaa, niin kyllä Ja sen verran täytyy meidän suomalaisia kuuntelijoita tässä taustoittaa. Eli tubella ei tarkoita YouTubea, vaan tarkoita ilmeisesti metroa. Metroa, <laughs> kyllä, kyllä, kyllä. <laughs> joo. kyllä. Juurikin näin, juuri Ju. näin. Okei, tosi hienoa. Tota, onko tämä paikka, missä nyt asut, niin oliko se, se ensimmäinen paikka, johon muutit silloin aikoinaan kolme vuotta sitten Lontossa, vai mm. otko vaihdellut asuun alueita? No siis itse asiassa on mun toinen koti, missä mä tällä hetkellä Lontoossa. Lontossa. Ihan eka paikka, mihin me muutettiin, oli Camden. Eli joo, ihan Camden on niin Camden on tuttu noista markkinoista. Populaarikulttuurikeskusta, yksi Lontoon suosituimpia turistikohteita, olisiko mun mielestä. En nyt muista tarkkaan kuin monen vierailu, mutta siis miljoonia turisteja käy kuukaudessa siellä. Ja tuota, no, tosiaan, käynnillä oli niin aina paikkalointa, mitä käytännössä tiedettiin ja mistä meillä oli vähän niin kuin, taustatietoa. Öö, ja sen takia myös päädyttiin, että halutaan muuttaa sinne asumaan. Ja tosiaan, että siellä vuosi. Sekä te olette käynyt Camdenissä, niin tuntee, tietää alueen, tietää, että on aika, on aika villi. Okay, <laughs> tota, no, vilkas. Joten joo, vuoden jälkeen sanotaan näin, että mä olin tosi väsynyt. nyt siellä. olen siellä. Käymdenissä muun muassa niin kuin, ei ole hiljasta hetkeäkään, eli niin kuin, hälytysajat eivät kulkee. Jotkujen turisteja on ihan sikana, niin, niin se on joo, alueella tosi, tosi öö, on uuvuttava, uuvuttava elää. Vuosi siellä ja nyt pari vuotta olla sitten tässä nykyisessä paikassa, mikä on itseasiassa Vartti. Kyllä. Ää, joo, ja bussua. hiukan ehkä rauhallisempi sitten ilmeisesti tohon Joo, tämä on itseasiassa aika hauska, alue itsessään silleen, että mä sanoin siis, no nyt ei tästäkään kuin Vartti 20 minuuttia Lontoon ytimeen. Mutta tähän on tosi luontokeskistä aluetta. Meillä on kaksi järveä muun muassa meidän kodin edustalla sekä tosi paljon puistoja ja luontoaluetta, mikä on aika eksotista. Aika niin... suomalaista jopa. Aika suomalaista ja joo, tuntuu aika eksplusiiviseltakin täällä Lontoossa. Periaatteessa se pääsee tosi kätevästi tuonne Cityyn, mutta saman aikaan voi elää tosi rauhallisessa ympäristössä. Kyllä. Niin, niin. Kuulostaa tosi hyvältä. Sen verran nyt heitä säkkiseltä tuli mieleen, että on tällainen erittäin ajankohtainen aihe, kun oli ilmeisesti tällaiset kuninkaalliset häät siellä. Oo, joo, kyllä, kyllä, kyllä. Näkyykö katokuvassa ja onko kova pehinä senkin, senkin suunnalta? Siis ihan kaikkialla. Tota, noin, no, oikein viimeinen viikko on mennyt silleen, kun katson pelkästään lehtihyllyä, niin on ollut pelkästään Megan Harry ollut kaikkialla. Ja siis joo, tämän, ihan siis mielentöinä, siis se näkyy täällä kyllä tosi voimakkaasti. Ja eilen oli vähän tällainen niin kuin. Eilenkin tässä vähän pyhäpäivä, kansanjuhla. Oli tosiaan häät ja jopa ihmiset. Mä oot monien kavereiden kanssa. Niin monet kaverit eivät muuten ehkä monarkiasta perusta tai kannata sitä niin jopa heille se tota noin, näkyy elämässä voimakkaasti. Öö, ja nyt ihan tämmöinen kaupassa, tuossa meillä lähikaupassa, kaupassa, niin, niin jokainen lehti on meganin hävin. Kuvat on kannessa. Et, joo, kyllä näkyy. Ja mä eilen mm, frendeillä oli tota noin, häät oma vastaanotto, missä oli livestreamaus päällä. Ja sen jälkeen mentiin sitten pubi juhlistamaan, kyllä, että kyllä oli Britannian liput liehus siellä ja ihmiset oli päässä ja näin. Niin kyllä. Näkyy. Ja itse asiassa sen takia, vaikka itse olen täällä Kaakkoissa asiassa äh, Taimassa, niin tota, tää, nimenomaan tämä niin netti ja livestreami ja tämä netti uutisointi ja kaikki niin huomasivat, että kuinka iso, isosti se otettiin. Et esimerkiksi kun menin YouTubeen tuossa. Nyt sunnuntai-aamulla jakso tulee todennäköisesti julkiin jo, että kohu on vähän laantunut, mutta menin YouTubeen ja huomasin, että logo oli vaihdettu The Royal Wedding. Ha, Ai, tällainen, näin. Siinä kohtaa mä vasta ajattelin, että hetkinen, että okei, mä oon nähnyt näitä uutisia jossain, mutta nyt jos YouTubekin oikein mainostaa, niin pakko nyt vähän tsekata, että mikä tämä juttu oli. Ehdottomasti, ehdottomasti. Mä itse huomasin, että tästä toi ihan saman asian eilen. Googlessa, Googlessa oli logot logoita kaikki. Ja ol, se, että mä, ei, mä sitä hää vastaanottoa, niin olihan se tosi historiallinen. oli se on ihan mahtava mietti, että miten moder, moderni se Edellisiin kuninkaallisiin häihin. No itessään, tota noin miten monikulttuurin vastaanotto oli ja miten se koko ohjelma meni, niin se oli siis ihan mieletön. Kannattaa siis ihan katsoa, tai klippejä sitten joko eventistä. Kyllä, varmasti YouTubesta löytyy, löytyy tosi hyviä Joo, se oli tosi jees. Kyllä. Ei mitään, hei, nyt on, tota, kuuntelijat saatu hyvin niin Lontoosta vähän tutumaksi ja, ja tota, se sun nykyinen asunpaikka on, mutta, mutta kun sä oot nähnyt niin paljon maailmaa, ja, tota, niin olisiko sulla jotain nostettavaa niin kuin erityisesti, että esimerkiksi muutama kohde, niin kuin ihan globaalisti puhuttaessa, että missä, missä kaikki ovat vierailuun, niin mitä haluaisit ehkä nostaa näistä, näistä esille ja mahdollisesti kuuntelijoille vierailtaviksi kohteeksi? Okei, okay, No ehkä nyt viimeaikaisiin niin kohteet, mitä tulee mieleen, ihan ensimmäisenä, mitä mä haluan ehdottomasti suostella ihmisille, ykkäs on Kiova Ukrainassa, Ukrainan pääkaupunki, ihan mieletön paikka. Me käytiin siellä, olisiko ollut vähän vuosi sitten, käytiin siellä, tota noin, me oli tota noin, tässä välilasku siellä, ennen kuin me menossa Vietnamiin, ja sitten tota noin, oltiin siellä tosiaan kokemassa, ihan mieletön paikka, ja etenkin Euroopassa vielä Helsingistä, mikä jos kuuntelet löytyy sieltä suunnasta, niin lentää Duke Internationalilla, pääsee suoraan lentämään Kiovaan tosi kätevästi ja edullisesti vielä, ja nyt monilla myös ihmisillä ehkä no, median kautta, ja näiden viime vuosien uutisten kautta ehkä kuvaa, että siellä tosi jotenkin tosi... Niin kun, eikä vaarallista, taikka ei olisi niin fine matkustaa, mutta totuus on ihan täysin toisenlainen, eli niin kuin ihan mieltön kohde, supervä ruokakulttuuri, edullista, ihan mieltäväni ihmisiä, hyviä hotelleita, ihan mun yksi suosikkikohteesta koko Euroopassa. Kyllä, tosi, tosi kiva, sen verran täytyy sanoa, että tosi kiva kuulla, koska mulla on nopea piipahdus nimenomaan, kun tota lentelen Eurooppaan tuossa kesällä, niin tuo välilasku siellä Kiovassa, niin kerkeen vähän käydä kurkkaamassa just noita, noita juttuja, Ihan ja etenkin mä sanoin, että ruokakulttuuri on ihan siis käsittämättömän hyvä siellä. Elikkä niin ravintolat tosi hyvä siellä, saa, etenkin niin kuin, saa value for money tosi hyvin myös. Kyllä. Muita kohteita, no ehkä no, Aasiasta, mun, no Aasia on ehkä niin kuin, maan osana mun on ihan oma lemppari, voi olla se tosi suhde myös. Vietnam, Ho Chi Minh City on ehkä minun lempparikaupunki. Aasiassa se on vähän sellainen niin tunte, mikäli mikäli olisi Lontossa, jos asun, asun jossain muualla kuin Lontoossa, niin varmaan Ho City olisi se kaupunki siinä kohtaa. Niin, niin siitä pitkään tosi paljon ja siellä mä oon käynytkin useita kertoja. Kyllä. Mm, mitäs muita? Marrakesh. Marrakesh on toinen ihan oma lemppari tässä Euroopan lähistöllä. Okei, okay, eli Marrakesh oli Marokossa? Marokossa kyllä, no, kyllä okay. Etenkin mikäli on intu matkailu, niin niin Marrakesh oli ihan tosi jääs. Kyllä. Ja tavallaan lentomatka sitten nimenomaan Euroopasta? Niin Yhden lentomatka ja no, joo, tosi ihan mieltön meiningi siellä. Kyllä. Tosi, tosi hyviä kohteita. Tuleeko vielä jotain mieleen näiden kolmen lisäksi? Mitäs muuta? Mä itse kävin nyt Ruondassa. Mä olin Ruondassa, tota noin, työmatka, oli siinä tota, pari viikkoa sitten. No, Ruondasta moni ihmisiä on kanssa ehkä aika ehkä negatiivinen mielikuva, taikka niin kuin ei mielikuva ollenkaan, ja kohde, mikä on ihan mieletön. Siis upea lähteekö semmoinen, että on tosi vuoristoista, on paljon luontoa siellä, ihan mielettävän ystävällisiä ihmisiä, hyvää ruokaa, Tosi makea meininkin ylipäätään. Eli Afrikan kohteesta, jos miettii, niin kannattaa pitää Ruandaa mielessä ehdottomasti siinä kohtaa. Kyllä. Tosi kiva kuulla, ja paljon just hyvä variaatio, että siinä oli kohteita, oli Euroopasta, Afrikasta, Aasiasta, ja oli, oli tosi, tosi hyvä kattaus just, että varmasti löytyy niin jokaiselle jotain, jos haluaa kokea jotain uutta esimerkiksi. Nimenomaan, nimenomaan. Mä itse perustan että siitä, että mainstream-kohteet on ehkä itsellä vähän semmosia ei niin kiinnostavaa. Mä itse tykkään mennä kohteisiin, missä ehkä muut ei ole käynyt, tai muut ei ehkä muuta on, on ehkä yleisesti saattaa olla jonkunnäköisiä ennakkoluuloja, tykkään rikkoa niitä matkailulla. Ja valitessa kohteita, ehkä vähän poikkeuksellisempia. Kyllä. Miten tota, kun sä reissailet sitten, niin teetkö sä työtä ihan päivittäin vai pidätkö silloin vähän kevyempää kalenteria? No, mutta ei ole lomaa oikeastaan ihan hirveästi, tai niin vapaa-päivät, koska työn on voimakkaasti myös elämäntapa itelleni, niin niin tota noin. No nytten mä taisin sitten kunnolla lomaa, olisiko ollut viime jouluna, mä olisin jenkeissä. Niin siinä kohtaa, mutta yleensä kumminkin työky kulkee mukana voimakkaasti ja se on myös tosi fine, koska niin kuin sanoin, niin se on osa elämäntapaa. Kyllä, ja tarvilla. varmasti nautit tosi paljon niin kuin siitä, mitä teet, niin silloin se ei tunnu. Nimenomaan, nimenomaan. Tartuttua. Mä on semmoinen, että ihan niin kuin, siis yksi päivä riittää mulle tosi hyvin, kierrämään energiaa ja niin kuin, mm, yksi päivä se on ihan täysin riittävää. Että itsellä mä en koe, että mun tarvittakaan silleen, että pitäisi pitää useampaa päivää tai useampaa viikkoa kumpas Kyllä. Tosi, tosi hyvä juttu. Mitä tota, nyt hiukan, johon päästiin elämästä nauttimiseen tässä samalla ja niihin liittyviin seikkoihin, niin onko sulla jotain, mikä juuri nyt olisi semmoinen asia, mitä haluaisit nostaa esille sun elämästä, että on, on todella, todella siistiä ja nautit tosi paljon? No siis ihan lähtökohtaisesti me koko arjesta, miten arki toimii, miten arki kulkee lontoossa. Ja siis nytten... Mä olin, mä, olin mä olin Suomessa viikon. Ja tuli sieltä takastata noin lontoossa. Mä taisin taas siinä siinä kautta, että vau, että kyllä mä, mä tykkään niin, tosi paljon. Tätä fiilata kaupunkin käy super paljon. Mä lähtöka nautin elä täällä, mä nautin asut täällä, elä arkea täällä. Mm, täällä on niin paljon mahdollisuuksia, mitä voi tehdä ja periaatteessa mm, asia, mitä voi kokea. Ja siis perusarki periaatteessa. Se on asia, mistä mä itse nautin kaikkeen eniten. Ja jotenkin mä voin elää arkea Lontoossa. Kyllä. Tosi, tosi mukava kuulla. Vähän ehkä tuossa myyttiä ehtisit Lontoosta purkaamaankin sen kalliuden suhteen, että mainitsit, että asuminen saattaa olla vähän kalliimpaa ja, ja oli julkinen liikenne on vähän kalliimpaa. Onko nimenomaan Helsinkiin verrattavissa näitä hintoja vai... vai mitä, mistä ehkä voisi saada konkreettisesti on vähän sitä, että, että millaista myyttiä ehkä sinä, sinä tota, hintojen takana saattaisi olla? No, joo, no Helsinkiin, Helsinkiin ehkä pystyy vertaamaan hyvin. Esimerkiksi minun menee Lontoossa menee kuukaudessa noin ehkä 200 puntaa. Menee kulkemiseen, eli niin, joukkaliikenteeseen rahaa, välillä jopa enemmänkin. Vuokra itse, mä itse tota noin, meillä on aika hyvä diinimen kämpässä. Mä tuon itse, että meillä on tosi itse, niin kuin, hyvä vuokra, ja, jopa suomen verrattain. Mutta yleisesti jos miettii, että monet ihmiset asuvat huoneissa, niin, niin saattaa, jostain tosi pienestäkin huoneesta saattaa joutua maksamaan useita, useita, useita satoja kuntia kuukaudessa. Ja sitten ehkä laatu ei myöskään ehkä vastaa eteenpohjais-maisiin laatukriteereitä välttämättä. Mutta minulla on siinä suhteessa eri tilanne, että mä koen, että meillä on hyvä vuokka, kun saa tosi hyvä laatu vielä siihen rahalle. Öm, mutta muuten jos vertaa tasoa. Suomen välillä tai Helsingin välillä, niin, niin paljon edullisempaa. Eli niin kuin siinä, missä Helsingissä vaikka joutuu maksamaan ravintoloannoksesta hyvässä ravintolassa 20-30 euroa, niin Lontoossa on samana teidän kympillä mm, ollut on alempi täällä huomattavasti. Tullut, että täällä on myös niin paljon enemmän mahdollisuuksia. Täällä on edullisia vaihtoehtoja, mitä voi tehdä. Kyllä. Eli että on vähän niin omista valinnoista kiinni, että miten täällä Kyllä. luttaa. Sen verran otan kiinni tuohon mainitsit huoneessa asuminen, niin onko se, mi, mi, millainen se käytännössä, mä en tiedä, totko itse asunut niin, mutta miten se käytännössä toimii, että onko siinä joku yhteinen keittiö sitten jonkun niin kun, asuinkunnan kesken tai, tai huoneiden kesken, vai, vai millainen tällainen niin huoneratkaisu saattaisi on tuossa olla? Mä veikkan, että siis itse en ole asunut, noin, tai no, myös on tällä hetkellä äh, meidän noin, Suomesta, asu myös meidän kanssa, eli meillä on hyvin tämmöinen lähes eli meillä koti on täysin yhteinen, mutta muuten tota noin, Varmaan aika erityyppisesti, erilaisesti. Varmaan osa on silleen, että, pitää, niin kuin, että on pelkästään se huone ja sitten pitää jakaa keittiö, osalla on ehkä silleen vähän jaatumpaa. Varmaan vaihtoehto riittää, kuin tosi paljon. Osalla saattaa jopa tilanne se, että asuu kierros sängyssä. Vaihtoehto <laughs> riittää. Mä itse on tota, no, no, varmaan ihan peruskämpissä asumista, mutta itsellä mulle ei ole hirveästi siitä ehkä öö, tietoa Kyllä, Et, kyllä. Joo, piti vaan kokeilla kepillä jäätä, että joskus saisi yeah. vähän amattua tota niin yeah. sitä, että mitä se käytännön asuminen Lontossa. Onko, onko paljon niin kuin, eroja ylipäätään, jos ajattelet niin Suomessa asumiseen, mitä silloin kuitenkin olet koko nuoruudessa, ja lapsuudessa yeah. tehnyt, niin onko isoja eroja, eroja tota, Lontossa asumiseen ja, ja, ja Helsingissä Lontoshan, asumiseen? Laatuhan on tässä asia, mikä on niin varmaan satunut shokki monille ihmisille, kun muuttaa muuttavat Lontooseen Lontoon asunnot tunnetaan siitä, että on, ne on monesti ahtaita, on kylmiä on tota hometta monesti, laatu yleisesti on vähän niin ja näin. Mm. No sanotaan näin, oma eka asunto, mihin me muutettiin Camdenissä, oli studio, ja tota siintä oli ihan super paljon, maksattiin itseämiä siis niinku kipeiksi siitä, koska jos on Camden, se on kalli, alueena kallista, ja siis jos miettii se asunnon laatu, ikkunassa oli säröjä, oli siis niinku oli vähän vinksi koko kokoisin asunnossa, oli super kylmä talvella, niin, niin se laatu saattaa olla vähän niin ja näin. Meidän itsellä on tällä hetkellä uusi asuta, asutaan, mutta kyllä jos tätä nyt vertaa suomalaiseen ehkä uudisrakentamiseen, niin mm, on ehkä vähän kumminkin ehkä vähän jäljessä siitä, mutta mikä siinä. Miten muuten nyt tuli mieleen yksi myytti vielä, en tiedä onko myytti, mutta tämä sääpuoli just kun mainitsit, että talvella saattaa tulla vähän kylmä, niin, niin millainen, miten sä niin kun arvottaisit London sään ihan, jossa ajatellaan koko vuoden ympäri? Mä koen, sen, että Lontonsa, mä on vähän nimenomaan niin niin niin myytti, se on vähän urbanilegenda se, että sataa koko ajan. Tottahan to, totta, se on, että tämä sataa useasti, mutta täällä myös sää vaihtelee jatkuvasti se, että tämä saattaa yhden päivän aikana saattaa olla niin kuin, lukuisia eri aikoja, mitä totta, ne koetaan. Mä koen, että on säätössä tosi jees. Mä, mä tykkään Lontoon säästä niitä henkilökohtaisesti. Mm, tämä on lyhyt talvi, mikä on sekin aikaiseksi neutraali, plus kymmenen astetta, kestää muutaman kuukauden, mutta muuten täällä on musta tosi jeessää. Ja se, että, Mä en koe tästä sadekaan mukaan ongelma, koska se nimenomaan se, että jostain sataa, niin se kestää sen ehkä vartin, ja se loppuu, ja se saattaa tapahtua usein kertaan päivässä, mutta sellaista jatkumoa ei mun mielestä ole. Mä, Kyllä. Joo, Kyllä. ja pidän hyvänä tätä Kyllä, ja sekin on aika pitkälti asennekysymys ja pukeutumiskysymys se sadekin, että ottaa Nimenomaan, et... nimenomaan. Niin. Mutta joo mä koen, että on vähän negatiivinen kuva siitä, tai vähän ehkä mm, no stereotyyppinen, mutta toko se on nimenomaan urbanilegenda jollain tavalla. Tota, Miten tuossa käytiin ihan nopeasti sitä sun reissalun alkua läpi ja, ja sanoitko, että kymmeneksi kuukaudeksi Australia, vai löysinkö tämmöisen tiedon jostain, no. että olisit ollut? Niin, haluatko hiukan avata sitä, että millaista Australiassa silloin alun perin oli? Joo, se oli Se oli mulla oli elämänmuutos. Mä olin siinä kohtaa 18-19-vuotias, kun muutin sinne. Mä olin valmistunut koulusta ja tosiaankin mm, se oli mahtavaa, siis niin, mä olin koko se aika. Käytiin reissaamaan sillä ympäri Australiaa, olisiko ollut kuukausi, mutta muuten me oltiin vahvasti oli Sitnessissä se koko aika. Se oli mieletöntä. Ehkä nyt mietti jälkikäteen, niin mä olin aika nuori siinä kohtaa, että nyt jos menisi ehkä vähän kypsneenä kypsentänä kasvoudena siinä uudestaan, niin voisi olla ehkä se approach, voisi olla ehkä erilainen myös. Mutta se on tosi jees, meillä oli aika vilja aika siellä, nimenomaan. Kyllä. Se oli hauskaa, se oli väli vuosi. Niin, niin. Joo, mutta ihan mahtavaa. Elintasohan Sitten on ihan yksi maailman parhaimpia. Että, tota noin, mm, miten sinä tota vertaisit Sitniitä ja Lontoota keskenään? No sanotaan näin, että mikäli mä olisin muuttanut Lontooseen ennen Sitniitä, niin mä en olisi varmastikaan ehkä päädennyt Lontoossa niin hyvin mm. ehkä siinä kahtaa. Sitni oli vähän sellainen koulu, se on niin kuin pehmeä lasku, jossa on muuttaa ensimmäistä kertaa ulkomaille. Mä Sitni on tosi helppo paikka siihen. Ää, tai noin... Siellä vähän kaikki on mahdollista käytännössä. Siellä on hyvät liksat, se on helppo saada duuni, se on paljon palveluita. Ihmiset on aivan ihania. Koko kaupunki itse on superhelppo paikka asua. Niin, niin... Lontoa taas on aika haastava itsessään. Mikäli ei, no, niin kuin ihmiset sanoo monesti, niin Lontoa saattaa eat you out. Eli täällä pitää elää tietyn tyyppistä elämää. Tää on tosi kiireinen paikka, tämä on aika vaativa paikka. Täällä saat tosi vahvasti oman onnesettä <lontossa> Lontoossa. Mutta sit, missä mä koen, että se on ehkä yhteisöllisempää siinä suhteessa, että siellä vähän kaikesta pidetään huolta. Ja, tuota noin. Kaikki pärjää huonossa sääkissä ja itse että se on ympäri vuoden mahtava. Niin. Onko se jotain eroa niin kuin brittien ja australialaisten kesken esimerkiksi? No siis ää, aussithan on tosi paljon, mm, nämä tosi ystävällisiä, tosi tosi tota noin. tosi tosi tosi tosi tosi tosi tosi tosi straight forward, aika kärkkäitä, tota noin välillä tosi rehellisiä, onhan itse mä koen, että ausit on aika samantyyppisiä muuten. Britit on vaan suoran ja ehkä kärkkäämpiä monesti, kun taas Kyllä. ausit saattaa olla ehkä, mm, no tämä on totta kai on tuon yleistämistä, mutta ausseissa ehkä asioita ei sanota niin suoraan, kun taas briteissä ihmiset on paljon suorempi, monesti, ei tosiaan niin suoria kuin Suomessa, mutta mm -hmm. Kyllä. Alkseissa monet saattaa olla just semmoisia että niitä syvimpi tunteita, ajatuksia, mietteitä, niin niitä ei todellakaan ilmaista ääneen. Kyllä. Sen verran tota, täytyy ottaa kantaa nyt, kun Lontoosta, iso teema tässä on, ja itse aika, aika iso jalkapallofani olen, ja eilen, eilen myös, kun tätä haastattelua nyt tehdään, niin samaan aikaan kuninkaallisten häiden kanssa pelattiin FA-kapin finaali, eli Englannin kapin finaali, jossa mun fanittamani joukkue Manchester United hävisi Wembleillä Chelseaille, niin, millainen suhde sulla on jalkapalloon ja oletko tota, käynyt, käynyt katsomassa jalkapalloa siellä? Siis kuulin miinkäikästä suudettu jalkapalloa oikeastaan meidän <laughs> <laughs> Se <laughs> jalkoaläjittelee todella pietä roolia mun omassa elämässä. Vaikka kiinnot, että asun mielinkössä alueella siinä suhteessa, eli mä asun aika Arsenalin stadionin tuossa lähellä. Se on tossa okay. ihan tota noin. Nimenomaan Ör... uuden stadion niin kuin, pari vuotta sitten valmistui. Emirates Stadium on joo, joo, joo, joo. just se. Niin tota noin, se on tosiaan mun lähellä ja sitten taas Tottenham on tossa toisella puolella. Eli kun Okei, on vähän tämmöisen iso ja niin. palvelue niin ihan välimaastossa, että se on ehkä se suuret ainoa, mikä sitten on. Muuten mm, toivottavasti. Kadulla toden. on ihan kannattajien kesken. No johon kun on matsit päällä, niin silloin totta, no, kyllä ehdottomasti saattaa olla vähän agresit ilmassa. Etenkin jos menee voittu Finchbury Parkin asemalle ja siellä olisi matsin jälkeen niin kuvit saattaa olla vähän herkkiä. Kyllä. Mutta muuten aika vähän. Okay. Eli sitä joskus muistaakseni 80-luvulla, varsinkin 78 luvulla muistan lukeneeni, että tota, oli tosi iso ongelma, että jalkapallohuliganismia. Ja se jatkui myös sitten ihan 90-luvulle, ja nyt ihan tässä viime aikoina ei ole enää uutisissa ollut niin negatiivissävytteisiä juttuja, niin kuin Lontoosta varsinkin. Joo. Niin, niin onko sulla sama näkemyys tilanteeseen, vaikka ennenkin niin sisällä? Että... Joo, mä veikkaan, että Lontoossa tilanteessa saattaa olla eri. Että jos menee tuonne Luon ulkopuolelle, en tiedä mikä tilanne on siellä, mutta täällä aika vähän näkee. Totta kai se on suositus, että jos mä nyt en, en me huutelemaan tuonne, kuin niin vaikka Arsenalin sinne alueelle, en me huutelemaan, että kannattaa tätä tosi joukkoa että tämmöisiä asioita, mutta muuten en mä, mä en koe, että täällä hirveästi näkee enää. Että, no, britit on tosi intohimoisia Fudiksen suhteen, niin, niin tota, noin, kyllä sitä tutuudet saattaa herätä. Mikäli al alkoholi soimaan, Niin, mutta... alkoholi antaa sitten se omaa maunsaa siihen, että tehdään so. asioita. Joo, Joo nimenomaan. Heti <laughs> kun kubikulttuuri on osa luontaista elämäntyylistä ja elämäntyyliä, mutta en mä usko, että muuten ihan hirveästi. Kyllä, ainakaan mitenkään suuressa Okei, otetaan vielä yksi myytti käsittelyyn, eli Fish and Chips. Onko, ah, onko hyvä huono, syödäänkö siellä niin paljon kuin ehkä, ehkä ajatus maailmalla voisi kuvitella? To on yksi hauska asia, mikä tulee tulla britteä ruokaa, koska brittiläistä ruokaahan ei mitään siitä maustaa tai laadustaan, mutta fish and chips sekä muut britteiset ruoat. mitä kauemmin asuu täällä, niin mä huomaan, että koko ajan enemmän ja enemmän mä oon tykkäämään sitä safkasta, mä oon nauttimaan siitä, että noin... Jopa nyt tällä hetkellä on tullut perinteeksi tuo Sunday Roast, eli sinne se mennään, kubiini syödään roastia siellä, mm, fish and chips, se on aika iso osa kyllä myös. Meidän itse asiassa tuonne alakerton avattiin, tai sinne tuli nyt tuommoinen niin äh, liikkuma fish and chips kioski. Kaikki <laughs> tietää, että okay. näkyy täällä, mutta joo, ja se on itse asiassa ihan on <laughs> tosi hyvää. Kyllä. Mitä, mitäs muuta niin brittiläiseen keittiöön kuuluu tota noin, fish and chipsin lisäksi, jos voisi vähän palistaa meitä fish, kuulijoita fish. ja minua? Joo, no siis mitä muuta. Yorkshire pudding on iso asia, just Sunday roast, eli tota lihapitästä ruokaa. Sitten on kaikki noin pait, piirakat. Öm, mitäs muuta. Joo, no siinä on ehkä noin kaikki jo. suosituimmat. Mm, Joo, ja sitten on kaikki tuommoista niin aamiais å, men det blir en att Kyllä. Se on legendaarinen klassikko. Joo, siellä mm. on tullut tunnetuksi ihan kakkoissa asiaa myödenkin, että, että Joo, niin, on usein, mä... hyvin useassa paikassa saa tarjota. Ehkä niin kulinaristisesti se ruoka, nyt ei ehkä mitään niin maailman ehkä, niin edistyksellisimpä, mutta tietenkin tämän ympäristöön sopii tosi hyvin. Ja Kyllä. täällä jotenkin jopa, niin sanoin niin, <koko> ajan huomaa tykkäämässä enemmän ja enemmän sitä safkasta. Kyllä, ja just kuten mainitsit tuossa aiemmin, niin kun se on semmoinen sula, kulttuurien sulatusuuni, niin varmasti löytää jokaisesta kulttuurista hyviä, hyviä ruokanavintoloita. Nimenomaan, siis tähän löytyy ihan siis kaikki maailman safka, ehkä tota noin, mitä ikinä tekee mieleen, niin täältä se löytyy. Tuossa meidänkin alueella, no tuossa muun muassa tuossa turkkilainen alue on tässä ihan vieressä, Haringay, niin se on pelkästään siis turkkilaisia rovitaloita ja tosi semmoisia vielä, niin turkkilaisia rovitaloita. Mm, Sitten taas on puolalaisia alueita, missä saataisiin puolalaisia safkaa tosi paljon, tein, kun pääsääntöisesti. Mm, siis kaikkihan löytyy täältä, eli mitä ikinä haluaa, niin luontoista sen kyllä saa. Kyllä. Okei, nyt ollaan aika hyvin käsitelty just tätä sun niin kun, tavallaan elämän kulkua ja kaarta ja, ja näitä asuinpaikkoja, niin ehkä voisi muutama sana vielä vaihtaa tästä niin kun, yrityspuolesta ja tästä nimenomaan, kun paikkariippumaton yrittäjyys on tämän, tämän podcastin teema, niin tota, haluaisitko ehkä vähän avata sun tällaista niin kun, pe perustyöpäivää, että mitä kaikkea siihen, siihen voisi sisältyä, että löytyykö kaikilta sun näiltä toimenkuvilta niin kun, oma osansa jokaisen päivän? Joo, no siis tosi päivätyö pyörii voimakkaasti. Öö. Se on parissa, se on ja muutenkin digitaalisen markkinoinnin parissa. Eli optimoinnin Hakukoneoptimointi parissa kyllä ja sitten muuten noin kokonaisvaltaisen digitaalisen markkinoinnin ympärillä. Ja sitten taas tätä noin oma yritys, mä teen sosiaalisen median managrointia mm, yrityksille, eli periaatteessa vastaan yritysten somepresessistä kokonaisvaltaisesti tuoton sisältöä, teen sisällön, suunnittelen sisällön, hoidan engagementin, hoidan sen myös niin. Kuin ja niin kokonaisvaltaisen strategisoinnin. Sen lisäksi kirjoit myös blogia, eli se kuuluu siihen. Tällä hetkellä no, blogia on aina sellainen asia, että vaikka se nyt on voimakkaasti sen ympärillä, mutta se on monesti se, on se mikä se ehkä kärsii eniten kaikkien muiden työjuttujen parissa, että aina eritä aikaa ehkä panostaa niin paljon, mitä haluaisi, mutta joo. Mm, Kyllä. Eli siis tosi vahvasti online. online. online. sun asiakaskunta niin kuin globaalisti, vai, vai onko siellä nyt sitten brittejä, kun oot siellä päin, vai, vai suomalaisiakin kenties? Aika 50-50 itse asiassa, eli niin kun mun ensimmäiset asiakkaat, niin kun taisi säännölliset asiakkaat on briteistään, mutta on myös suomalaisia asiakkaita. Se, että monet asiakkaista on myös tullut blogi kautta, eli niin kun tehnyt yhteistyötä yritysten kanssa ja sitten on ehkä alkanut lisämyymään. Sen parissa myös muita juttuja, että voi itse asiassa ottaa Suomen somen kokonaisvaltaisemminkin haltuun, niin niin kautta löytyy Suomesta. Mutta joo, mm, Osa yrityksistä on globaaleja itsessään, että osa, yritykset, kun työskentelevät, niin on myös ehkä sinne vaikka Kyllä, kyllä. Miten sitä someskene tällä hetkellä on, että onko Facebook vielä se ylhäisessä yksinäisyydessä vai, vai miten sä näkisit tämän hetkisen tilanteen ja ehkä lähitulevaisuudet, onko tulossa jotain uusia trendejä somen Noniin, No niin, mä itse ehkä näen mun omille asiakkaille Instagram on ehkä se kaikkein suurin kanava, monet yritykset myy joku visuaalista palvelua, visuaalista tuottaja, visuaalista palvelua, niin mä koen, että IG on ehkä siinä kohtaa se voimakkain, Facebook tottakai. Mm, se on vahve voimakas, no mä ite lasken, että Facebook on vähän niinku hakukone <tos> tai niin itsestään tai sen tyyppinen, se on automaatioita niin automaatio, että se on olemassa. Totta kai nuoret ottavat vähemmän Facebookia tällä hetkellä, kun taas vanhemmille se on enemmän se vahvempi, vahvempi kanava. No Facebookissa tällä hetkellä se, että yrityksissä on aika hankala tai haastava tällä hetkellä ottaa huomioon, että nyt algoritmin muutoksia päivitysten jälkeen, niin organista näkyvyyttä yrityksen Facebookissa on tosi vähän, eli siellä se maksanut mainonta, Facebook TPC on se, mikä on aika niin kuin ehdoton asia, käyttää, mutta mä itse koen, että nimenomaan Instagram on, mä koen, että se on ehkä kaikkein mm, voimakkain vahvin omille niin asiakkaille, sen myös Twitter ja LinkedIn myös, LinkedIn taas itse asiassa on kuitenkin yrityksessä osa kalliski, että maksanut mainontaa siellä, se on aika niin kuin hintava, mutta tota noin, joo. Kyllä. Miten sä näet tota, lähitulevaisuuden, että onko esimerkiksi nyt kun Instagramia tässä niin kun painotit, niin näetkö, että Instagramin niin arvostus ehkä kasvaa, varsinkin ehkä nyt ehkä sun niin asiakkaiden ja kohderyhmän osalta? Joo, no siis on koko ajan kasvava. Että jos miettii nyt tosi trendejä, niin ainahan tulee uusia kanavia, mutta tällä vehtävä koet, että IG on tosi vahva, vahva ja voimakas ja tota, noin, kasvaa myös. Mm, joo. Kyllä. Siis Mitä että mä uskon, että se on aika vahvasti myös pysyvän sen ympärillä. Öö, mä veikkaan, että LinkedIn saattaa, vielä, no totta kai mä uskon, että se on kasvanut tässä suhteessa, sitä nostamaan omaa asemansa voimakkaasti. Mutta joo, kyllä mä koen, okay. että se IG tulee olemaan siitä tärkeä. Joo. Miten tota, sun oma somenäkyvyys, harrastatko päivittäin ihan ja, ja millainen niin suhtautuminen sulla on sosiaalisen mediaan? No itse asiassa mä, oon, mä käytän somea itse henkilökohtaisesti omassa käytössä, niin yllättävän vähän. Vaikka mä olen vahvasti somessa läsnä, me kaikki somekohtaiset on kyllä käytössä ja on myös siellä aina näkyvyyttä, mutta mä olen itse asiassa tosi yllättävän vähän käytän somea silleen niin omaan henkilökohtaisesti käyttöön. Se joutuu siitä, että työskentelin vahvasti sen parissa, niin, niin tota, noin, semmoista henkilökohtaisesti käyttöä... Mm, Mä itse käytän vapaa aikaa mieluummin ja muihin asioihin. Kyllä. Mun somessa kyllä. Siellä, mutta kyllä silti pidän vahvasti näkyvyyttä päällä. Sanavissa, kyllä mä käytän tarpeen tullena. Ja, ja somehan, niin pakko mainita, että sehän on se ajan viejä numero yksi, jos se, varsinkaan jos se ei ole mitään suunnitelmaa sen ympärillä, niin sehän voi äkkiä sieltä viedä sen päivän. päivän tuota, nimenomaan, nimenomaan. Mä itse, koska mun oma IG on vahvasti matkailun ympärillä pyörii, niin mä pyrin myös postamaan sinne matkailuun liittyviä asioita. Pelkästään, että mä en ehkä omasta niin kuin, tästä normaalista lifestyleista en niinkään ehkä postaa, että jo varten käytän noin maa historiominaisuutta Snapchatia, mutta joo, muuten piti pidemään se voimakasti matkalla ympärillä. Kyllä. Olisiko muuten sulla jotain vinkkejä, kun vahvasti työskentelet somen parissa ehkä kuuntelijoille, joilla saattaisi olla ehkä vähän hakemista sen suhteen, että se syö vähän ehkä liikaa sitä... Niin hyödyllistä aikaa, mahdollisesti jostain tärkeämmistä asioista, niin ihan normaalista offline-elämästä, tai sitten siitä, vaikka siitä työntekemiseltä, niin olisiko sulle jotain vinkkejä jakaa se, että miten sitä voisi ehkä säännöstellä niin järkevämmin? Suomen käyttöä. Nimenomaan. Joo, no toi nyt on haastava kysymys, Tämä on vaikea kysymys silleen, ehkä se on jollain aika henkilökohtainen juttu, että miten sitä voi säännöstellä. Mm. Tuohon kohtaan en kyllä osaa sanoa ihan hirveästi mitään vinkkejä. No ymmärrän, eh, mä, että, että, taisin, että on mä... aika laaja, laaja, se laaja, kysymys. On se on laaja kysymys. Se on aika laaja kysymys, se on aika iso, kysymys, aika iso aihe itsessään. Mutta joo, ehkä mun mielestä tärkeintä on vain että ihmiset oppii elämään offlineissa, -line, off että ei elä somen kautta, ei niin kuin, ö, se, että jos some on vahvasti mielessä ja koko elämä pitää sometta, niin mä itse koon, että se on ehkä vähän niin kuin, ö, vähän asia siinä suhteessa, että oppii löytämään asioita myös somen ulkopuolelta, mutta muuten se on ehkä jokaisella ihan henkilökohtainen asia, kumminkin some on aika automaatio, mikä on, tässä on aika vahvasti läsnä kaikkein elämässä, että, tota noin. Kyllä. Mm. Vähän semmoinen niin uusi normi tavallaan. Uusi normi, se on uusi normi, niin sen takia mä kuulen, että se on vähän selvyys, että myös monelle. Kyllä, kyllä. Itse voisin nyt heittää jonkun, jonkun tärviin, vaikka ei ehkä minulta kysyttykään, mutta just se, että tota, arvottaa oikeasti sitä omaa aikaa, niin kuin, että, että jos on se työaika, niin silloin tehdään sitä työtä, ja sitten kun on vapaa aika, niin aikatauluttaa vaikka, vaikka sitten se some Semmoinen 15 minuuttia, puoli tuntia, jos, jos siitä tulee ongelma omassa elämässä, niin pyrki ja... vähän aikatauluttamaan sitä, että milloin voisi olla semmoinen niin viihtymisaika. Ja sitten on taas se aika, kun ollaan ystävien kanssa, ollaan perheen kanssa, Nimenomaan. tehdään niin kuin, sitä, niin kuin oikeasti eletään sitä elämää, ettei eletä perheen kanssa lasten kanssa ja samaan aikaan olla puhelin kädessä Facebookissa ja Instagramissa. Että ehkä sitä voisi vähän sellaista niin niin oikeasti laittaa sen puhelimen. Niin kuin, okei, ehkä ei pelkästään SOME, vaan puhelin kokonaan syrjää, kun vietetään sitä laatuaikaa, niin kuin, vaikka onkin koska Kun on puhelimella, niin monesti, totta SOME on siinä, että mä saan notificationeita tai ilmoituksia, että mitä se tapahtuu, mutta tota, noin, kyllä mä muuten käytän monesti puhelimella aikaa muualla kuin SOMESsa. Kyllä. että no, some -addiktio, se on, että SOME-addiktio on ehkä asemassa, kun mutta minulle itselleni se on ehkä vähän vieras jollain tavalla. Kyllä. Sillä mä en tiedä, mikä sen addiktoiva tekijä sitten on somessa, niin vahvasti voi niin adiktoi muut asiat, mitä voidaan tehdä, tehdä paljon enemmän. Joo ymmärrän täysin ja ehkä se, siihen kohtaan se varmaan se sisältö. Se, jos on omassa elämässä on paljon sisältöä, niin silloin sitä ei välttämättä tarvitse hakea sisältöä niin kuin sieltä somesta ja niiden muiden tekijöiden kautta, vaan silloin yeah. hakee sitä omasta itsestään ja omasta elämästään, niin silloin sitä ongelmaa ei välttämättä synnykää. Mä itse koen, että minun some on myös se, että mä korostan elämän kohon kohti ja on visuaalinen portfolio, mikä itselläni on. Eli mä tykkään somesta tykkään käyttää somea, mutta se, että taas itselläni some ja mun oikea oma vapaa elämä on tosi vahvasti erillään. Eli totta kai some heijastaa sitä, mitä oma elämä on, mutta sanotaan näitä, että mä, mikä elää omaa elämäni somen kautta. Kyllä. Se on varmaan tosi hyvä nostaa esiin just tässä, että niin kuin mainitsit tuon kohokohdat, koska monelle saattaa tulla semmoinen olo, että jonkun elämän pelkästään niin ruusu, ruusuja ja, ja höyheniä ja kaviaaria ja mitä kaikkea muuta siinä on. Ja, ja sitten jätetään ehkä ne, ne nurjat puolet niin kuin tavallaan laittamatta sinne someen. Ja sitä välttämättä kaikki, varsinkaan nuorissa, aina ymmärrä sitä, että, että, että mitä se elämä oikeasti on, että onko se mukamas pelkästään sitä kohokohtaa, kohokohdan perää. Joo, niin tota noin, no mä itse korostan että sitä medialukutaitoa aika voimakkaasti tuossakin suhteessa. Kyllä niin mä uskon, että monet ihmiset ymmärrät, totta kai some asettaa ihmisten paineita ja näin poispäin, mutta mä uskon, että nyt nuoret on valvetunepi sen suhteen, että mitä some on ja miten some toimii käytännössä. Uskokko sä, tai että onko tietämystä, että tätä käsitellään niin ihan esimerkiksi kouluissa tai, tai, tai muutenkin niin sen oman henkilökohtaisen vastuun ulkopuolella, koska sehän ei välttämättä tule automaattisesti niin nuorilla, jotka on kasvanut niin pienestä pitään niin nettimaailmassa ja somemaailmassa, niin se ei välttämättä tule automaattisesti se ymmärrys siitä että on ehkä se oikea elämä ja some-elämä, niin onko sulla tietoa siitä, että, että pitäisikö tätä käsitellä myös, tätä, tätä niin kuin koko ilmiötä vai, vai tuleeko se nuorille automaattisesti, että he ymmärtävät sen eron? Mä en tosta kyllä osa sanoa, että mikä se koulussa mahtaa olla täällä hetkellä että Suomessa. Mä opiskelin totta kai täällä yliopistosmedia, niin kuin digitaalista median viestintää, että siellä tottakai se on vahvasti on läsnä, mutta mä en tiedä, miten kouluissa yleisesti. Mä veikkaan nuorten palvelutuneita kyllä. Mä uskon itse siihen, että kyllä se tietyn automaattisesti, mutta totta kai mun mielestä sitä korostaa. Anyway. Mel media. Mm, no omasta viestini medialukutaito yleisestikin, ei perkästään somen lukutaito, vaan se, että osaa lukea kaiken näköisiä medioita, lukee uutisia, osaa etsiä tietoa oikeista lähteistä, lukeman lähteitä mä kuulen, että se on aihe, mikä on tosi tärkeää ja pitäisi ehdottomasti koulussa korostaa. Mm. Osa lukea monipuolisesti uutisia Kyllä. ja lukee kaikenlaista mediaa. Mutta mihin se liittyy tuohon... Tosi, hyvä, eri nosto. Eri. tosi hyvä nosto, ja koska varsinkin nykyään periaatteessa kuka tahansa voi tuottaa sisältöä nettiin, niin silloin se korostuu se lähdekriittisyys ja se, että et, et pyr pyrkii löytämään eri lähteistä sitä, sitä tietoa, että et osaa niin kuin, tehdä omat johtopäätöksensä. Ehdottomasti, ehdottomasti. Ja etenkin vielä siinä, että no itse mä luen monen maan medioita, monien maan osien medioita, niissäkin näkee että voimakkaita eroja. Siitä pelkästään lukee omat uutisensa Helsingin sanomista tai Ilta ilta Iltalehdestä, niin, niin mä idänä idän että kannattaa lukea ehkä myös, ottaa esiin alias era, ää, afrikkalaiset uutislähteet, ää, myös erilaiset aasialaiset uutislähteet, lukee lähteestä, ehkä siinä kohtaa, kun ottaa syven tästä tietoa sitten vaikka Redditin kautta, kyllä. että ei pelkästään luota noihin kyllä. <laughs> yksi joo, Kyllä, että siinä on se aina se yksi näkökulma, ja, ja varsinkin jos se uutinen käsittelee jotain, Tiiäksä, jotain ulkomaata, niin jos ottaakin sen maan vaikka uutiset tai uutislähteen käsittelyä ja vertaa vaikka sitä sen Suomen kanssa, niin siinä voi olla aika merkittäviä eroja. Nimenomaan mediahan on sekä bisnes tätä politiikkaa. Kyllä. Niin, niin. Okei, okay, tota, tässä on tosi mukavasti nyt tota, käsitelty sun elämää ja somea ja sun työtä ja kaikkea muuta, niin onko millaisia tavoitteita sulla ehkä lyhyemmällä ja vähän pidemmälläkin tähtäimellä, että ootko asettanut itsellesi jonkinnäköisiä tavoitteita? Lyhyen nyt lyhyen tähtäimen tavoitteita, johon ensinnäkin se, että saa, pääsee saa nyt ekaten kadin suoritettua hyvällä menestyksellä tota noin pois alta ja tota noin, mitäs muita näitä oikein on? Mä et musta on, on hyvä bulkin omassa elämässäni päällä siinä suhteessa, että tota noin, mm, ja myös suunta olemassa pitkällä tähtäimellä. Ehdottomasti haluan myös opiskella lisää. Mä tällä hetkellä jos pohdin, että on noin maisteriopintoja, missä lähteisit opiskelemaan, mihin opiskella maisteri opiskelemaan, kiinnostuin voimakkaasti kansainvälisestä laista, kansainvälisestä politiikasta, ajattelen, että vähän siihen suuntaan halusin lähteä suuntautumaan voimakkaammin ja työskentelemään ehkä, niin kuin, ehkä humanitaarisessa työssä, kansainvälisessä työssä vielä voimakkaammin ehkä. Kyllä, kyllä. Ne, onko sulla tää, kuitenkin tämä sun nukyyden työkuva niin digiyrittäjyyden osalta, niin tuleeko se pysymään sulla yhtä vahvana? Ehdottomassa jotenkin, että digitaan, noin, mun lähtökohtaisesti mä, mä kiinnostaa tosi voimakkaasti digitalisaation öö, digitaalisen opettaminen. Tällä hetkellä mä olen siellä projektissa mukana, että Ruondassa siis kehitysprojektissa, tuota noin, sosiaalinen yritysankin projektissa, missä tuota noin, kehitetään Ruondassa mm, yhteisöön edistävää, tuota noin, kehitetään... To, yritystoimintaa, mikä edistää yhteisöä, ja tota noin, digitalisaatio liittyy tosi vahvasti siihen. Sen takia mä uskon, että digitaalinen nimen yrittäminen tulee olemaan ehkä tulevaisuudessa läsnä, mutta ehkä eri tavalla, ehkä konsultoinnin parissa, mikä taas keskittyy alueille, missä ehkä digitalisaatio ei ole vielä niin voimakkaasti läsnä. Digimedian opettaminen, öö, digitaalinen sanavapaus, tämän tyyppiset asiat. Kyllä. Okei, tosi, tosi kiva kuulla. Olisiko sulla, tota, jos täältä kuuntelijoiden joukosta löytyy vielä jotain vähän ehkä pelokkaitakin, niin kuin suomalaisia te ei ole välttämättä hirveästi vierailut Suomen ulkopuolella, sanotaan nyt ehkä viikon lomailuja pidempään, niin olisiko sulla jotain vinkkejä, tipsejä, jotain tällaisia neuvoja, että jos joku esimerkiksi haluaisi lähteä ihan vaikka maailman ympärysmatkalle, Australiaan tai vaikka Lontoonsa niin asumaan tai opiskelemaan, niin, niin olisiko sulla jotain, jotain tämmöistä neuvoa heittää, heittää tota, kuuntelijoille? Mun mielestä lähteminen on aina että, ja, sit, sit, tota lähtee, siis, tota, noin, se, että se noin lähtee. tehdään se päätöksen. Sen päätöksen tekeminen on se kaikkein vaikein asia. Mutta sitten kun se päätös on tehty, niin se on tosi helppoa. Ja mun mielestä, no mä oon niitä muuttanut kaksi kertaa ulkomaalle asumaan. Ja mä koen, että se on itse asiassa aika sitteri Pitää olla rohkea. Ja mitä aikaisemmin lähtee, niin sen helpompaa se on. Et se on aina vaikeaa ja vaikeaa vaikea, ja vaikea. Mitä enemmän odottaa, niin sitä hankalampaa se on. Mielestäni kannattaa ehdottomasti lähtemään. Suosittelen jokaiselle suomalaiselle ihmiselle ulkomaalle asumista. Että näkee nimenomaan sen, että mitä. Vähän näkee Audrosto box on. Monesti tota no, ruohon saattaa olla vihreämpää myös sillä ajan puolella. Tota, no, mahdollisuuksia on enemmän. Ja etenkin mä uskon muutenkin ehkä globaaliin elämisen asumiseen, aika vahvasti maailman kansallisuuteen siinä suhteessa, että tota noin, mäkin, vaikka asun Lontoossa, niin mä oon vahvasti linkittynyt myös Suomeen ja muualle maailmaan aika helposti. että on tukikohta, missä mä asun tällä hetkellä. Mutta mä koen kaikki tärkeää on se, että tekee rohkeasti se päätöksen, ja mahdollisuuksia on. Monet pelkää nimenomaan sitä ja ajattelee sitä, että oma kielitaito ei riitä, miten työllistyy. Mutta just Lontoon koko kaupungissa lukuisia vaikka yrityksiä. suomalaisia on yrityksiä, missä voi työskennellä. Eli mahdollisuuksia riittää ihan kaikille. Ja se, että on niin paljon tekijöitä. Monet ystävätkin, kenen kanssa Suomesta, niin just nimenomaan ehkä suurin pelko on se, että miten sitten pärjää täällä. Mutta kaikki muutkin pärjää täällä, niin mikä tai on ehkä kaikki. Mutta suuri osa. Se on kuitenkin niin paljon ihmisiä, että kaiken riittää mahdollisuuksia. Kyllä. Se ja aina, ainahan pääsee sitten takaisin kotiin, jos huomaa. Aina, pääsee, se, aina joka... pääsee takaisin. Tämä voi kokeilla, miten se maistuu. Okei. Okay. Tota, ihan muutama kysymys enää jäljellä. Tässä ensimmäisenä voisi vähän tiedustella Otto Lilian, tota, tämänhetkistä, niin tämänhetkistä ehkä... Kuunteletko podcasteja, selailetko nettisivustoja, luetko jotain tiettyjä blogeja, nouseeko jotain tällaisia, tällaisia juttuja mieleen, mitä tota, mistä sä niin nautit ja mistä sä haluat niin löytää tietoa ja haluat kuunnella tavallaan tällä hetkellä, että onko sulle jotain tämmöisiä nettijuttuja? No, tällä hetkellä minun oma ajatus on se, että minulla liian vähän aikaa lukemiseen, mikä on valitettavaa. Mä haluaisin lukea paljon enemmän, mutta tällä hetkellä no, ehkä se on myös excuse tavalla. Mutta se, mitä mä, mistä minä tykkään kaiken niitä lukea, mä pyrin lukemaan siis uutisia artikkeleita niin monipuolisesti kuin mahdollista. Mitä mainitsin aiemmin, niin, niin sen, sieltä minä pelkästään tietyn maa-alueen uutisen, minä pyrin lukemaan tosi kansainvälisesti eti tietoa monipuolisesti ja mä, mä siis mä uutisia ihan super paljon, on ehkä jopa liikaa, se on ehkä myös vapaa-ajalla yksi suuri pii, mikä vielä muuta aikaa, niin, niin monipuolisesti eri maiden uutiset, se on ehkä se asia, mihin mä käytän voimakkaammin aikaa tällä hetkellä. M minkälaisia uutisia sä luet vai niin hyödynnätkö sitä työssäsi vai, vai, vai mi milloin? Työssä on ehkä ymmärryks kansallisessa ymmärryksessä tai koko, niin maailman ymmärtämisessä, että siis mitä mä itse tykkään, niin, niin ei ihan kaikenlaisia uutisia Africa 24/7 just Alja-Seeraan ja sieltä sitten myös suomalaisiin uutislähteisiin ja pitkänäisiin uutislähteisiin. Minä kuulen, mm, että jos, jos keskeytään sen verran, että niin tuntuu just, että uutiset on kauhean negatiivisia, niin allekirjoitatko sä tämän näiden? No se vähän, jos riippuu siitä, että missä lukee niitä ja mistä lähteestä lukee niitä. Totta kai, eikö uutiset aina vähän negatiivisia? No Monesti, se on, kyllä. Että, tone of voice on ehkä vähän mediassa se, että totta kai sen skandalikeskeisyys. Ja sen takia se on tärkeää, että kuluttaa uutisia monipuolisesti. Kuluttaa median monipuolisesti, niin saa ehkä vähän uutta perspektiiviä asioihin. Kyllä. mutta täytyy antaa just täällä tota vastakkaista näkemystä, että varsinkin itse niin on niin laittanut uutisten lukemisen täysin minimiin ja tiedän paljon näitä. Niin kuin paikka riippumattomia yrittäjiä täällä Taiman tota suunnalla, kenen kanssa käydään verkostoitumassa, niin monet jättävät niin kuin uutiset lukemaan lähes kokonaan. Mutta Joo. saman hengenvetoon sanottavat, ei kuitenkaan tiputa niin kuin maailman pyöriltä pois, vaikkei niitä uutisia ehkä ihan koko ajan luettaisi, Joo. No. Niin, mitä sä tähän meinaisit? No siis mä oon sitä mieltä ehdottomasti, että on tiettyjä uutisia, mitä kannattaa ehdottomasti niin kuin ignorata, että niin, mitä kehittävä lukee vaikka iltalehteisessä kannattaa olla, mä en usko, että se on kovinkaan kehittävää tai tästä. Että etsii et, niin niitä laadukkaita lähteitä, etsii just niin laadukkaita artikkeleita, journaleita, tutkimuksia, sen tyyppistä, että niin, ehkä niin kuin, mm, Massa-uutisointi, se on ehkä asia erikseen, mutta sitten jos lukee nimenomaan niin artikkeleita, uutislähteitä artikkeleita, pidempiä reporta-asia, mä koen että ne on kehittäviä. Kyllä. Okei, no niin se oli ihan kiva, kiva ero varmastikin ja itse just peräänkuulutin tätä niin klikkiuutisointia ja klikkimediaa tavallaan sitä sensaatiohakuisuutta ja pyritään so. kalastelemaan vain mainosten näkijöitä niin kuin sivustolle ja muuta tällaista. Niin. Sitä ja... ei todellakaan, mä en usko siihen ja se on ehkä, että mä en usko, että se on millään tavalla kehittävää ehkä kenenkään kannalta. Totta kai se on nopeasti uutiset, mitä tapahtuu, mutta muuten mä siihen, että on kannattaa miettiä ja etsiä vähän lähteitä, tai Kyllä. lähteitä, missä on vähän syvempi ehkä niin lähviskanta. Kyllä. Ihan aiheisiin. Okei, no niin, ihan muutama kysymys jäljellä. Tota, nyt kun säkin olet varsinkin pitkään asunut jo Suomesta pois ja ulkosuomalaisen silmin, niin mitä sä Otto Lilja ajattelet satavuotiaista Suomesta? No, no siis toi on aika kysymys, mitä ajattelet että tässä ei nyt tässä läsnä. Mm, Suomeen on siis toinen, itse koen vahvasti, että on vahva suomalainen identiteetti. Ja kyllä suomalaisuus näkyy omassa elämässäsi tosi vahvasti ja näkee. Ja mm, huomaa, huomaa paljon ystäviä tälläkin suomalaisia ja onhan meillä sellainen ihan erityinen klikki tai erityinen bondi keskenämme. Mä arvostan Suomi tosi voimakkaasti ja olen tota tosi ylpeä siitä, että olen asunut ja elänyt siellä, ja tosiaankin on Suomen kansalainen, mutta mä myös näen paljon haasteita Suomessa. Mä, no, ehkä nimenomaan siinä, että on noin ilmapiiri, ilmapiirissä yleisesti, että se vaatii Suomessa kehittymistä. Niin Mua näen, että Suomi myös kansainvälistyy ehkä tietyllä tavalla. Ehkä myös siitä on vahvasta patriotismista ehkä jotenkin päästä vähän yli. Ja sen sijaan, että niin kun, öö, romantisoidaan historia jatkuvasti romantisoidaan sota, niin keskitellään nykyisyyttä ja keskitytään tulevaisuutta, mitä tulevaisuudella on annettavaa ja miten saadaan Suomesta niin kun, globaali yhteiskunta. Kyllä. Mä koelsin, no, se ilmapiiri on ehkä haaste, se on myös sekä syymi, mä itse en koskaan löytänyt omaa paikkani Suomesta. Tämä on myös muuten pois sieltä. Ja sellainen niin kun, yleisen negatiivisen ilmapiirin muiden ihmisten asioista ja niin kuin ylikiinnostuminen, mm, muiden ihmisten elämän puuttuminen, se on tietysti whole house kulttuuri yleisestikin, mä koen, että se on asia, mikä on suuri haaste Suomella. Ja mä itse toivon, että siitä päästäisiin pikkuhiljaa. Tota noin, eroon. Kyllä, kirjoitan täysin, täysin just tuon skulttuuria ja sitä oman itsensä vastuun kantamista ja toki on tilanteita, jossa apua tarvitaan, mutta hyvin A, totta, usein totta, siihen totta, nojataan, nojataan hyvin usein vähän liiankin helposti, vaikka ei ole lisääkään tarve. Täällä ihminen on tosi vahvasti oman onnensa Sepä tai on oman elämänsä herra, mistä mä itse nautin tosi vahvasti. Täällä on yksilöllä vapaus ja mä itse rakastan sitä, tota noin, se on ollut tosi tärkeää omassa elämässäni. Mm. Kyllä. Suomessa ehkä olla vähän, no, Suomi on tosi kollektiivinen yhteiskunta, niin, niin tota noin, siinä on hyvät puolensa, mutta siinä on myös haasteensa. Kyllä. Eli semmoiset niin perusasiat, mitä tässä on usein niin kuin haastateltavien kanssa noussut esiin, niin se, sanotaan, että semmoista hyvät eväät saa Suomesta niin kuin, niin kuin kasvaa nuoreksi aikuiseksi. Mm. siinä kohtaa yleensä tulee sit joku, joku stoppi eteen tai joku, jotain hidasteita, että sitten se yhteiskunta ehkä rupeaa muovaamaan susta. Ehkä semmoista, että ne, niitä särmiä ei sitten oikein pääse antamaan esiin. Joo, se on täysin totta. Siinä ollaan nimenomaan niin se kollektiivisuus, mikä on siinä yhteiskunnassa, että siellä ehkä ei ole luovuuden tilaa ehkä tietyllä tavalla. Mitä Suomi on ehkä niitä, mitä mä olen itse kokenut haasteta, se, että se tiettyyppinen inspiraatio ehkä puuttuu sieltä ja tekemisen meininki. Menestyminen itse on vähän tabu Suomessa. Lähtökohtaisesti raha on tabu Suomessa monesti. Kyllä. Niin, niin, se ehkä se Ilman piiretä se niin kannustava. Mutta Samari vaan mieti sitä, että monesti myös puhutaan tästä niin aivovuodosta ja siitä, että Suomi menettää tekijöitä siinä suhteessa, että vaikka muuttaa, ulko tai muuttaa ihmisiä ulkomaille. Mä itse taas koen, että se on Suomelle pelkästään etulensiasema siinä suhteessa. Lontoossakin on iso suomalaisten yhteisö olemassa. Ja täällähän suomalainen yhteisö raivaa tilaa suomalaiselle ja Kyllä. raivaa tilaa suomalaiselle osaamiselle ja tietämykselle ja kun kulttuurille. Me tähän Suomi sitten näkyviin täällä. Niin mä koen, että se on myös on hyvä asia Suomelle. Toi oli itse asiassa tosi, tosi hyvä nosto, koska yleensä se aina ajatellaan nurjaksi, nurjaksi puoleksi, mutta tota, siinähän, on, siinähän nimenomaan ollaan suomalaisia niin kuin Suomen lähettiläitä tavallaan ulkomailla. Näitä on Suomen omia brandambassödöitä täällä. Kyllä. Niin, niin, mikä se, se on? parempaa oikeasti. Siihen ei tarvita mitään Team Finland-työryhmää. <laughs> ei, ja sekin, että tälläkin hetkellä, nyt tässä nyt on aika hauskaa, tämä näkee Suomesta osa, missä paljon tässä Lontoossa, meidän lähikaupassa oli ihan mieletön tota noin uusi missä, rahka <laughs> mikä on siis suomalaisen. Nain. Suomalainen yrittäjä on siellä okay. taustalla. Täällä oh. on myös kuitenkin suomalaisia brändejä, suomalaisia yrityksiä on tosi paljon näkyvästi. Täällä on suomalainen kirkko myös, okay. suomalainen eventtejä. Suomessa näkyy koko ajan vahvemmin, Totta kai nyt vielä ihan hirveän vahvasti, mutta kumminkin vahvemmin jatkuvasti. Niin ja ylipäätään näkyy, niin se on, se on, se on niin kuin mukava. Näkyy ylipäätään, joo. Ja se, että nimenomaan suomasta osaamista. Saada tänne, mikä oikeasti myös edistää Britanniaa, niin mä koen, että se on tosi jees. Kyllä. Okei, ihan viime, viimeistä kysymystä myötä, niin tota, nostaisitko jonkun yhden, yhden ison teeman tästä kaikista hienoista ajatuksista, joita olet jakanut meidän, meidän kanssamme, niin tota, mikä olisi ehkä yksi semmoinen iso juttu, iso teema, minkä haluaisit jättää kuuntelijoille tästä haastattelusta? No, mä miettisikin tota kiinni, mitä se voisi oikein sitten olla. Mä itse vahvasti mä uskon avoimuuteen, mä uskon siihen, että pitää silmät auki kaikille mahdollisuuksille, koska elämässä on niin mahdollisuuksia, voi käyttää. Että toinen asia on tekeminen. Mä uskon vahvasti tekemisen ja tekemisen voimaan. Se, että rohkeasti lähtee kokeilemaan omia juttuja, on aktiivinen, mm, luottaa itseensä, luottaa oman osaamise osaamiseensa. Jokaisella meillä on lisäarvoa, mitä me pystymme tuomaan asioihin. Mä uskon siihen, että nimenomaan lähtenä hakemassa ja ollaan niin rohkeasti, rohkeasti yrittämässä ja tekemässä. Mm, mitäs muuta? Mä uskon, että mä olisi tota siihen, että nyt puhutaan vaikka paikkari työstä, monille ihmisille tota noin, työ on liian usein semmoista, että se ei tuo nautintoa, se ei niin kuin, tuo lisäkoa elämänsä, se ei tuo merkitystä, anna merkitystä, niin, niin mä uskon siihen, että nimenomaan lähtee etsimään omaa intohimoaan ja etsimään semmoista työväylää itselleen, mikä, missä nimenomaan voi tulla elämäntapa omaan elämäänsä. Että ei mieti työtä työnä tai ei mieti työtä työnä aikoina, voi miettiä enemmän työtä ehkä tapana enemmänkin. Kyllä. Ja se, että mä uskon, että tässä löytyy, mitä enemmän kokeileja eri asioita ja mitä enemmän niin seuraa omaa intohimoa, niistä. sitä joku myös löytyisi. Kyllä. Kiitos tosi paljon hyvistä, hyvistä ajatuksista. Ja vaikka siinä tuli ehkä enemmän kuin yksi, niin kaikki oli erittäin ah. arvokkaita, <laughs> todella arvokkaita. <laughs> Okei, okay. no niin ihan viimeinen kysymys, niin tota, mistä kuuntelijat voivat löytää lisätietoa susta ja sun toiminnasta? No tosiaankin ehkä nyt helpon tapaan klikketaan tosiaankin, käyn katsomassa blogia, lukemassa sieltä, sinne mä päivitellen omaa elämään ja sitten muutenkin somesta. Mä oon vahvasti läsnä Instagramissa, LinkedInissä, Facebookissa, mutta blogi on ehkä nyt nettisivuna se kaikkein sieltä sä ehkä suurimman enkä insightin, että minkälainen persona olen ja olen. Laitetaan mukaan ottolilja.fi, ja sitten varmasti Ottolilja-nimellä löytää somesta, jos haluaa lähteä Joo. seurailemaan. Aamalla nimellä löytyy kaikkialta. Ympäri, Kyllä. ympäri nettiä, niin nettiä Kyllä. sieltä <höhö> Kiitos tosi paljon Otto Lilja Verkosto podcastin haastattelusta ja oikein oikein paljon niin tsemppiä ja, ja hyvää jatkoa sinulle sun, sun omille liiketoiminnoille ja elämälle. Kiitos paljon, paljon, paljon, mukana. Päästän Kiitos. Hieno, Kiitos. Hieno, hyvä. Moi moi. Moi moi. Kiitos kun kuuntelit verkostovapauteen Vapauteen podcastia. Jos olet innostunut ja kiinnostunut tutustumaan tarkemmin siihen, miten voit myös itse aloittaa luomaan omaa polkuasi kohti elannon ansaitsemista internetin avulla, mene vain osoitteeseen verkostovapauteen.fi ja hanki ilmainen vapauteen kirja. Lisäksi, jos pidit tästä jaksosta, niin arvostaisin sitä kovasti, jos tilaisit podcastini ja jättäisit arvostelun siitä, miten mielestäsi suoriuduin. Se auttaa enemmän kuin arvaatkoa. On vain neljä polkua elannon ansaitsemisen internetin avulla. Valitse oma ja muuta maailmasi.